الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي وهو الحمد الذي وهو خالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ثم اما بعد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 Sər-sər oxuduq Və davam etdi Sər-sər oxuduq Və bura kimi izah etdi İnşallah indi Başlayacaq Və oxuyuruq təzə dərsi Ya'lamu mə beynə eydihim Və mə xalfəhum Məli ya'lamu Ayn hərfidir Məli ayn hərfi Dediyimiz kimi Çox incə hərflərdəndir ki, yəni nə incədir, nə, nə də qalın. Yəni bu hərflər nə ifrat eləmək olar, nə də təfrit. Oxumaq olmaz ki, məsələn, belə düzgün oxumaq deyil. Ya'lemu, ya'lemu. Bu cür ayını ifadə etmək, tələffüz etmək olmaz. Və həmçinin bəzilər də oxuyur ki, ya'lemu, ya'lemu, ya'lemu aləf Bu da olmaz. Yaş yəni, orta. Orta budur ki, boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində çıxan ayındır. Və bu ayin Hafsə nasim qiraətinə görə, yenə də nə təfriddir, nə də ifrad. Yəni nə şitmə idi, mənə aşağı salmaq. Bəzə də deyir, "Elhamdülillahi rəbbil aləmin." Bu beləcür ayin yoxdur. Nə ərəb dilində, nə də təcvid alimlərində, nə də qiraətdə bu cür ayin yoxdur. Qətiyən. Və bəzə də ki, "Elhamdülillahi rəbbil aləmin." Və bu da əlisfir. Ayin deyil. Məla ayin Dedi ki, boğazın sıxılması nəticəsində nə təflid, nə də ifrad. Məsələn, oxuyuruq, Ya aləmu, ya aləmu, olmaz, ya aləmu və ya olmaz. Ya aləmu, ya alamu. və bu hərif necə məxrac oluna bilər? Hər bir qirayətçi görə məşqələsin, yəni çoxlu sayda məşqələsin ki, bu, onun boğazı yani, o ayını tələfdür etsin. Öz-öz nəyənləyəməsin, təkrarlasın. Öz-öz nə disin ki, boğaz örgəsin. Həmçinin, ya'ləmu mə uzatmadır, təbiyidir. Nəy, nəyə, görə? Çünki əlifdir, əlifdən əvvəl gəlin həlfinin əlikəsi, fəthədir və məd təbiyidir. Uzatma miqdarı iki hələkədir. Oxuyuruq, oh, ya'ləmu mə, iki hələkə, bəs. Ya'ləmu mə beynə eydiyim, beynə eydiyim, burada da uzatmadır, məd yadir, Yədən əvvəl hərfin hərəkəsi kəsirədir və iki hərəkə miqdanı uzarlır. Yə'ləmü mə bəynə eydiyhim və mə xalfəhum. Xa hərfi. Xa hərfi qalın hərflərdəndir. Hüruful isti'lə qalın hərflərdəndir. Və bunu xalfəhum demək olmaz. Xəlfəhum. Xə. Olmaz. Xalfahum Və <gülüyor> bir şey qeyd edim. Əgər xas kumlu gələrsə, Əksəyətimizin çox olur yerdə, yəni səhv yerlərdən də biri, xas kunlu olduqda onu xə məxrəcində deyirik. Məsələn, Məsələn, Yaxdaunə, Yaxha. Bəzələr deyir, Yaxdaunə, Yaxha. Bir şey deyirin, Yaxdaunə, Yaxdaunə, Yaxha-xədir. Amma əsli, Yaxdaunə, Yaxha, Yaxdaunə. Alın, nə olur? Yəni, sukunlu xa deyəndə və bəzilər bu xanı incə çıxardı və deyək ki, yaxdaunə, yaxh, lafirin xəh, xa deyil. Amma həlfin əsi nədir? Xa, xi, xu, yaxh, ağız boşu belə olur, yaxh, xa. Amma yaxh, ağız nə olur? Bu formada olur. Ya qanlaşmır. Ya qanlaşmır. Ya inci olur, amma xa qan olur. Sukunlu xa nə olur? Yaxh, xa. Gördün, ya xə hə. Artıq belə deyəndə, xə hə incə olur Amma əsir hərif nədir? Xaq qalındır Və ona görə demək lazımdır ya yax Ağız nə olsun? Suqunlu xada bu formda, yəni şirsimizə Yax daunə Ayıq nə oldu? E, Həmçinin, burada sülə işarəsi var Biz deyik ki, bu işarədə iki hökum var Birinci keçmək Və ikinci hökum dayanmaq Amma dedi ki, hansı əfsəldir? keçmək daha əfzəldir. Keçmək daha həfsəldir. Həmçinin davam edirik. Və la yuhitun bi şey'in min ilmihi illə bimə şə. Burada sizin bilmədiyiniz çox qaydalar var. Birinci izah eləyək. Və et uzatmadır mettəbi. Və la yuhitun. Baxın, ta hərfi qan hərflərindəndir. Ta tı tu onun eksi inci harfi tı tu tı tu ve burada qalındır vələ yuhiyy tu tu tu tu tu vəli ama eclisəy ki vələ yuhiyy tu nə vələ yuhiyy tu nə tədi biraz ki ağız biraz nəyəcədər vələ yuhiyy tu tu ağız biraz qalın kəmi dəyilir məsələ tə tı tı tı Tu, to səri gördüs. Bu cür üç hərif nə omadır bir-birindən məxrəcində fərqlənməlidir. Həmçinin və la e, hə var. Onlardan biri boğazın ortasından, boğaz sıxmaq nəticəsində yalan hədir. və la yuhi ha. Hə. Misal okay. elhamdülillahirabbil alamin alha. El hə. Və ikinci hərif boğazın lab sonundan çıxan Hə, ha, incə hə, hansı ki, yəni nəfəstən gəl, yəni ağız boşluğundan çıxır və buradandır, məxrəc budur, hə, hə, və boğaz sıxılmır, heç bir əziyyətə düşür, mənə məsələm deyirsəm Allahu ƏLLAHU, HU, HU, ƏLLAHU, sıxmıram boğazı, amma deyirsəm ki, ƏLHƏ, ƏLHƏ, boğaz sıxıldı, əl -hə, əl -hə. aydın, Və LƏ YUHİTUNƏ BİŞEYİM, BİŞEYİM, nədir? İdqam, şey, bir şey, şey, şey, şey deyil. Bəli? İdqam, maal, gunnə. İdqam sözünün lügəti mənası ma neydi? Kim deyil? Bir Hərflən birbirinə girməsi bir yaxşı. Şey. Bir şey. Maal, gunnə bəs sözünün mənası. Gunnə nə deməkdir gunnə? Burundan çıxacaq. Yəni artıq sən, hərflər birbirinə daxil olacaq və səs burundan çıxacaq. Və dəyir ki, və lə yuhiyyqûna bişeyim min ilmiyil. Və ve fikir verin, və ve idgəm məlğunədi bizdir ki, nün sakin və ya tənvimlərdən sonra, əcər bu dörd hərif gələrse, və bu dörd hərifi yemnu sözündə cəmləşmişdir. Yə, mim, vav, Non bu zaman en in un vəsukunununun səsi itir, ikinci hərfsə şaddə. İkinci həf, yəni bu yəmmü hərflərindən biri şəddələnir. Va fikirlərin. Valə yuhituna bi şeyin. -şeyin. Bi -şeyin, -şeyin, şeyin. sonra min gəldi və özündə nə? Üstündə şaddə. Və bu şaddə onu bildirir ki n-nı oxuma. Bi şeyin yox. Bi şeyin bi Sonra biz dedik ki bi şeyin min ilmihi Axı, biz demişdik, nun sakin, kim mənə sayar bu hərifləri, çox sevinərdim, nun sakin və ya tənvin 28 hərifin 28-də rast gələndə nəsə biri qayda verir, düzdür, qayda baş gələrdir. Yaxşıq, bir dənə sayaq, təkrar. Əcəl nun sakin və ya tənvinlər əlifə rast gələrsə nə olar? İzhar. İzhar sözünün mənası? Aaa, izhar sözünün mənası açıq əl. Mənə əcəl yazıqsa, nun sakin, sükununun və ya ən inun əlifə rast gələrs İzhar açıq və aşkar şəkildə oxumaq demək, tələffüz etməkdir. Əgər nun və ya tənvinlər b hərfinin arasına gələrsə nə olar? İqlab olar. İqlab sözünlüyəti mənası çevirmək. Yəni bir haldan o biri hala çevirməkdir. Yəni n n səsini m-ə Ənin n-sını m-ə Məsələn, min ba'di oxnur min ba'di və ya başqacür min bədi. Ay nə oldu? Əgər nun və ya tənvinlər t hərfinin yəqinədirsə baş İkhfa sözünün lüğəti mənası nə idi? Gizlətmək. Nəyi gizlədirik? Nun Ənin n-sını, inin n-sını, unun n-sını və nun sakin özünü birləşdirir. Məsələn, in, kun, tum, in, in n bunun, belədir. In, in, amma nə edirəm? Eee, zamanı dil ucunu məxrəcə toxundurmuruq. Məxrəc də damaqdır damağa yaxın bir məsafədə saxlayırıq və səsi verir buruna. İxfa buna deyilir. Yəni gizlətməyin. Bunun səsini gizlədirsən, açıq bir şəkildə tələffüz etmirsən. Oldu? Yaxşı. Sə, səj, səh mənisərsən nə olar? Sə. İxfa ر ا غن بلا غن بلا زين اخفاء سين اخفاء ش اخفاء صاد اخفاء ضاد اخفاء ط اخفاء وا عين اظهار فيش ويرن ولا يحيطون بشيء من علمه من علمه Çünki izhar sözünün lügəti mənası, əvvhara yubxiru idharun, açıq aidin etmək, izhar etmək, heç bir, heç bir şey gizlətmək. Deməli, bu zamanda nun sakin və ya tənvillər açıq və aşkar şəkildə ifadə olunacaqdır və səs gizlənməyəcəkdir. Aydın oldu? Və oxuduq ki, bir şeyim min ilmihi, min ilmihi və baxın, hədən sonra gəlir bir dənə belə işarə, üzərində dalğa işarəsi. Biz dedik ki, deməli əgər əlif gələrsə və üzərində kiçik bir xət olarsa, o nə deməkdir? Əlifin gizli uzatmasıdır. Fətənizdir. Bəli, fətənizdir. Yəni, açıq uzatma, əlif belədir. Məsələn, mə, açıq uzatma. Mimdir və əlifdir. Bu, açıq uzatmadır. Və özün, əlifdən əvvəl gəlin hərəfin hərəkəsi fətədir və əlifin üzərində heç bir şey yoxdur. Bu, əlifdir. Vavda uzatma ləhu, məsələn. Kiçik bir vavdır, ha kiçik bir vav və özündən əvvəl gələn hərfi, hərfin hərəkəsi nədir? Damadır. Amma kəssədə uzatmanın gizli nəlaməti bu işarədir. Belə, o böyük kiçik işarəsi var, ha? onun kiçik forması. İşarədir ki, hansı iki əlikə uzadılır. Yaxşı sual belə bilərsiniz ki, iki əlikənin başa işləyir. Bəs bunun üzərində olan dalga nədir? Bu da dalga məddül münfasın hökmündədir. Çünki bu uzatmadan sonra əlif gəlir uzatma olar bəli 4 olar 2 4 6 2 4 6 <Gülüyor> 6 məşhur deyil yeməndən anlamadı məşhur deyil işlətmirlər qiraatlarda işlətmirlər ən məşhur 4 yəni bu formada və la yuhitun bi şeyin min ilmihi illa min ilmihi illa 2 də məşhurdur amma ən çox məşhur ne deyək 4 -dür. Məni, biz dedik ki, bu işarə, ox, yəni oxşər ox işarə və ya böyük işarəsi, iğni uzalır. İğni. Yəni uzalır. Yəni, yəni uzalır da, yəni. Yəni, artıq, elə bir kimi, mədd təbiyinin gizliyin əlamətidir. Və üzərində dalıq olarsa, bu, məddul münfasla bildirir ki, yəni bunun hökmünə olur. Çünki bundan sonra gələn hərif nədir? Fətə ə, əlifdir. Və biz deyik ki, əgər məd hərfindən sonra, əsli bu da məddir, bu da uzatma, düz deyə uzatma. Əgər məd hərfindən sonra gələn əlif, həmzə sözün kökündə olarsa, eyni sözdə olarsa, bu zaman nə olar? Məddul muttasır olar. Uzatma miqdarı 4-5-6, yəni vacib. Buna misal, idəcə ənəsrullah, məddul muttasır. Əgər məd hərfindən sonra, uzadan hərfdən sonra gələn əlif və ya həmzə, Ayrı-ayrı kələmələrdə olarsa, bu zaman meddul münfasıl baş verər və uzatmam qədər 2, 4, 5 və 6. Oldu? Həmçinin fikir verən oxudum ki, illə diməşə... Bəli? Meddul muttasıl, bəli. Çünki medd hərfindən sonra gələn həmzə eyni kəlmədədir. Və biz dedik ki, əksər hallarda ən çox vaxt məhz meddul muttasıl və dayaqsız həmzədən istifadə olunur. Yəni həmzənin üzərində və ya altında heç bir dayaq olmur. Necə burada? Adi həmzə olur. Amma bayaqla həmzə artıq qəst etmiş əlifdir. Əlif üzərində həmzə. Əslində əlif deyil, o həmzədir. Biri dayaqlıdır, biri dayaqsızdır. Və burada da uzatma miqdarı ən azı 4'dür və təcvid əhkamına görə, Hafsə nasim qiraətinə görə uzatma miqdarı vacibdir və 4-5 hərəkətə, 4-5 və ya 6 hərəkətədir. Və fikir verdisə Ayənin sonu bitirəndən sonra şə ayənin sonu belədir şə şə düzdür oxuduq bunu nə bimə şə kəsli və yazza saxlayım əgər hər hansı bir ayənin sonunda uzatma olarsa yəni qəsd etdiyim uzatma məs meddül muttasıldır meddül muttasıl olarsa və bu ayədə və ya bu sözdə dayanmaq istəsən nəfəsi kəsirsən 4 hərəkə uzadırsan və nəfəs kətsən. Buna misal, məsəl, deyə bilə, məsələn, deyə bilərək belə. İdə, məsələn, bi kəstim. Bəli? Həmzə oxumur. Nəyə görə həmzə oxumur? Çünki ayənin sonu ədir, fətə. Və biz deyik ki, ərəb dində 6 dənə hərəkənin 5-i oxumur. Ə, İ, U, Un və İn. Ha, buna misal, Elhamdülillahi rabbil alamin. Fətəttə əxnur mə? Elhamdülillahi rabbil alamin. Məsələn və ya er-rahmanir-rahim tutaq ki, er-rahmanir-rahim əxnur er ayan sonu. Deməli 5 hərəkədən ibarət olarsa, ə, i, u və in ve un bu zaman bu hərəkələr dayandığımız zaman vəqt etdiyimiz zaman sukunla əvəz olur kəsməyə olur. Bəli. E Bəz sət qoyuruq, dayansaq. Dayanmasaq hərəkət oldu kimi oxunur. Əd ə, Buna misal Elhamdülillahi rəbbil aləminər rəhmanir rəhim. Elhamdülillahi rəbbil aləminər kəştdim. Və ar-rəhman sözü ilə Bəli. Ümumən bəyan ki, Ayələri birləşdirəsəndir. Yalnız istisna hallardan başqa, məsələn فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ Və bəzi kaplarda fikir verirəsəz, bu iki ayənin arasında ləməlif qoyurlar. Ümumiyyə yazda saxlayın. Hər ayəni gözəldir ki, tərtil dedikdə tə, yəni ayə-ayə, aram-aram oxuyasam. Yəni bir ayə, ikinci ayə, üçüncü ayə, dördüncü ayə, Yalnız bəzi yerlərdə, məsələn, bu ayədə "Fawailul lil musallin" vay olsun namaz qılanların halına ki, çünki ki o cəbra idi. "Allazinhum fi salatihim Onlar öz namazlarında nə edirlər? Səhlənkədlik və s. Artıq burada bəyənilir ki, birləşdirəsən. Amma birləşdirməməydə nədir? Caizdir. Hər ayəni və gözəldir ki, qi, qiraətçi qi, əgər bu elimlə məşğuldursa, hər ayəni bir-bir oxusun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nükte. Arrahmanirrahim. Nükte. Maliki yevmiddin. Her ayını aram aram olsun. Bəli, bəli. Mes onu gəssirdir yani. Sonra dağım edir. Və siyə kursiyyuhu s-semâvəti vəl-ərd. Vəl-ərd. ki, vəl-ərd düz deyil. Çünki qalqalı hərfi deyil. Və biz deyik ki, qalqalı sözlünün lügəti, mənası əksəda deməkdir. Qal Və qalqalı hərflər 5 Beşdir. Hansılardır? Qaf, ta, bə, cim, dəl. Və bu hərflər qutb-cəd sözündə cəmləşmişdir. Və buna misal, həmişə İhlas Şürəsini deyirik. Qul huvəlləhu əhədi əhədi və ya bəyə misal təbbət yədəə əbi ləhəbiun və təbb mə əğnə anhu məluhu və mə kəsəb karkala, Hanslar, və qarqala neçəyirə bölünür? Hanslar Böyük və kiçik qarqala Böyük qarqala deyilir, yəni böyük əksəba və bu da yalnız və yalnız aylərin və sözlərin sonunda olur və kiçik qarqala Kişik əksiyada, bu da ayənin ortasında olur. Buna məsəl? Və rəəyten nəsə yədxulun, yədxulun. Aydındı. Və siyə, və siyə, ayındı. Və ayn hərfinin məhreci biraz çətindir. Nəmən çətindir? Məyyən bir vəq lazım ki, girəççiyə və ya tələbəyə ki, ayn hərfini çarçın. Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ. Burada da uzatma, sema va dedik əlfi uzadır. Nə bu 2 dənə balaca xət Əlfi uzadır. İki hərfim qalandır. SEMAWATI VƏL-ARZ. Vəl ra hərfi qalın oxunur. Nəyə əsasən? Ra hərfindən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə və ya dammə olarsa, o zaman sukunlu ra qalın oxunur. Qalın oxumağın nədir məqsədimiz? Yəni açıq, aydın şəkildə deyilir. Misal Valla asır Valla asır Rana işlisiz, rana ce bilindir Veya ince okunar o zaman ki Mesələn Kadir Kadir Özündən evvel genəl hərfin əlikəsi kəssi olarsa Ir-sil Ir-sil Ir-ir olmaz Ir-ru rana demek Belk olmaz, kan olmaz Buna təfxin və tərqiq edirlər Təfxin və tərqiq Həmçinin davam edək Ard sözünü fikir verdirsə e Dadı qara qal etmədi Əksəriyyət Bir dən özə öz öz də, üzə Val ard deyin, görün necə çıxır Ard yani, praktikası olmayanda Dad ikiləfə çıxır Görsən? Val ard Vəl ard Əsil budur Val ard dadı deyirsən və dadın məxrəcini bıraxmırsam və dadın da məxrəci biz dedik ki dilin kənarı azı dişlərin yanına toxundu, toxunmaqla vəl da da li du ədda qalın da hətta ərəb dinlə dad dili deyilir çətin olduğu üçün dad hərfinin məxrəci çətin olduğu üçün ərəb hərdən dad dili də deyilir yaxşı bəs sual çıxır ki biri bu hərfin məxrəcini deyə bilmirsə, nə etməlidir? Cavab qalın, d hərfindisin. Məsələ, məsələn, məsələn, qalındır, bizim d, amma qalın şəkildə. Aynan, yox, aynan. Yaxşıbə sual çıxır ki, dad hərfini za zadla, yəni zaddirlər də, bundan əvvəz elməyə olar, cavab yox. Kətiyyən və kətiyyən olmaz. Və oxumaq ki, Qayril məğzubi aləyhim Vələ zallin Olmaz Kətiyyə Çünki da da hərfini məxrəc edir, battı Ərəb dində zılar kifayətdir Üç dənə z var Artırmayaq Zə Zə Zə Bəsdir Hələ, Bir dənə da onu da artırın, eləyin z Oldu 4-4 dənə Bəsdir, üç dənə kifayətdir Zə Zə Zə Zə Zə, heç bir Yəni, maniyə olmur, açıq, aydın şəkildə Zə və Zə dilin ucunu bir damcı aşağı və yuxarı dişlərinin arasından çıxartmaqla Zə ince bir şəkildə və dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərinin arasından bir, daha, bir az çox çıxartmaqla və qalın çıxartaraq va va va. Amma burada oxumaq ki, məsələn, və ya oxumaq ki, qayril məğzubi aləyh, məğzubi Məğzubi z-di, zeyn, məğzubi z-di, zeyn, zeyn zeyn idi. zeyn hərfi, Ra zeyn və ya zə hərfi, bəs, aydın və bunu evdə məşq eləyin və necə çıxartmaq olar ki, bu dad hərfi əksaba verməsin, yəni məxrəcə toxundurursan və səsi özündə saxlıysan, val ard, var ki, və kəsirsən, yəni əgər nəfəsi bıraxsan belə, val ard, belə çıxır, istər-istəməz çıxır və ərd istəmirsə əzər saxlamasa. Nə isə? Bəli. <gülüyor> Bəli. Danı tərəfə çəksən. <gülüyor> Mən eşitdim də, val sonu də amma qalqala etmir. Çünki qalqalar hər hansılardır. Birdə görüm. Hanslardır? Hanslardı? <gülüyor> Əvvəldən gəl də qaf, ta. Nə isə qaf Qutbücət qaf, ta, ta bə, cim, tə, də, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, beş əlif, dal bunların içində var, cavab yox, mən heç kimdə ixtiyar yox ki, burada qara etsin. Və sonra sülə gəldi, sülə bu işarədir, bu işarədə keçmək olaraq dayanmaq, lakin keçmək daha əfzəldir. Və dağm edirik. Və lə yauduhu xifluhu mə. Xifluhu mə. Və burada uzatmadı. Və ya u yəuduhu və həmzə gəlib. Həmzə heç bir dayaqsız gəlib. Üzərində dammadır və sonra vav gəlib. Deməli, bu vav həmzəni uzadır iki ərkəm. Fikir verin. Həmzədir. Üssündə dammadır, ya u sonra isə, aleyhisselam, gəlib vav. Və bu vav dammanı uzadır, kərikəm. Sonra, ya u duhu hu hədi, hədən sonra kiçik balaca bir vavdır. Və biz dedik ki, vavın gizlin uzatması, yəni açıq-aşıq olmayan uzatması budur, bu işarədir. Kiçik bir vav, o da ikərikə uzadır, 4-5 əleykə, o zaman uzadır ki, özündən sonra nə gəlsin? Əlif gəlsin. Aydın oldu? Dördə uzat. Dördə en məşhurdur. Və lə yauduhu hif, hif, hif, hə. Hif vuhumə, hif vu vuh, vuh. Baxın, və, və, və, zə, zə, zə, zə, zə deyil, vuhumə deyil, hif vuhumə. Sonra cimd gəldi və cimdə. Dayanmaq daha xeylidir, keçmək də olar, amma dayanmaq daha xeylidir. Hifluhumə kərikəm. Çünki bu ən deyil, bu ədir. Mim gəlsə vacibdir. Mim gəlsə vacibdir. Sən birdən-birə mim niyə yadar? Zahərfinin məxrəci dilin ucunu aşağı və yuxarı dişlərin arasından çarpmaqla Va, va, va, va. Və qalın tələffüs etmək ilə çıxar. Va, va, va, va. Və deyin ucunu daha az, yəni va məxərcədən daha az çıxartmaqla və, və, və, və incəhəlir. Və daha az çıxartmaqla fə, fə, fə, fə, aydın. Bəli? Bəli, olmaz. Dayanmaq mütləqdir. Keçmək olmaz. Mim, mim hərf gələrs. Mim də, yaxşı, mim söhbət edir, də mimdən də aşağı. Mim iki cür oldu Quran-ı kəmdə. Yani Quran-ı kəm Məkkə və Mədinə çaplarında gəst edirəm də. Biri var, iqləbi mimi, belə. Aşağı şəkildə. Yəni, mimdir, amma aşağı şəkildə yazılma belə min Badi aşağı. Və bir də var uzanan mim. Böyle uzanı belə bir şey. Ay, nə oldu? Uzanan. Bu haram olan mim, uzanan mimdir. Belə duran, duran, duran, duran mim deyil. Belə ayaq üstə duran mim deyil. Ayaq üstə duran mim, iqləbin mimidir. Yəni çevir, yəni nını mime çevir. Oxu ki, min-baadi, min-baadi. Bəli, bəli. 255- Və huval aliyyul azim. Və huval Ayənin sonu Və huval aliyyul azim. Dayandıq. Və ayın hərfidir. Sonra yə şaddəlidir. Aliyyu, eyya, iyya, uyyə. Çoxumuzun səhv etdiyi yer. Çok eşitmişəm. İyyəke nəbudu iyyaka. İyyaka deyəndə yoxdur şaddə. Bir dənə yə var. Düz, amma deyilməm də de, İyyəka, İyyəka İyyəki dəfə deyilir İyyəka na'budu Və İyyəka nəstə'in Deyəndə ki, İyyəka, İyyəka İyyəka, bir dana bax görəm nə olur İyyəka, İyyəka Amma oradaysa İyyəka İyyəka, ki dənə yığını Fikir versəz Fatiha Ki dənə yığını görəs Keçin fələq sürəsi Kəf hərfini, məxrəci, nə qıdır, bəzi qardaşlarımız kün tüm deyir, kün tüm, olmaz, əkbər olmaz, və nə də tam qıdır, qı, qı, yox, yəni incə bir hərfdir ki, hansı ki dilçəyin yanından çıxır, yəni dilçəyilən burada, qı, k k y, kə, k ki Q, kə, kə, kə, və demirik ki, kə, orta, nə q, q, nə dərəcə q, orta, i, kə, çox incə bir hərfdir, incə bir hərflədir. Deməli, fərək surəsi, ixalas surəsini oxuduq, izah etdik və kim də istəsə, qulaq asa bilər. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Vəli birinci qul qul lam hərfi incartdir lam. Qul qul qul və həmçinin la ilaha illallah deyilir. Illal illallah. La ilaha illallah. Illallah. Illallah. Illallah. Nə oxuyur? Çünki biz deyirik Allah sözü Lafz-ul-Jalal'dan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fetha olarsa bu zaman Allah sözü qalın deyilir. La ilaha illallah. İllə illallah yox, illallah la yox. Lə. Həmçinin Allah sözdə nədir? Qalındır. Illallah. İlla Allah. Illallah. Yəni, iki cür oxunuş səhvdir. İllallah səhvdir, bir. İllallah səhvdir. İllallah, illallah səhvdir. İllallah, illallah, səhvdi. i̇llallah, illallah Rasulə kalın Allah, Rasulə, qalın Allah. Bəzən, Allah Rasulullah da deyil. Rasulullah da onlarda, mən, mən, mən mis misal çəktim, ə, dedim. İndi ola bilər, uğulsun. Rasulullah, oldu <gülüyor> Bəli? Nə? Tekbirdə nə? Nəyə gəlsin tekbirdə? Bəli. Həmçinin biz onu qeyd etdiyi və neşəyə dəfədədiyi ilə işə edilir. A Allahu yox. Allahu ekber deyil. Edil. Eh. Deyişən. Allah sözün, laf sözün. Yaxşı. Subut var, vəli var. Rasulə Allah diyən dəyib. Nə Rasulallah, Allah deyirsən, yox sələllah? Açsan, nəyə görə? Elə bir ki, eyni şeydir, ləmdir, ləmin hələkəsi ədi, fəthədir. Eyni şey, ləm olmasın, elif olsun. Nə fərqi var? Anlada bildim sənə. Deyirsən, Rasulallah, Rasulallah, Rasulallah demək səftdir. Düz, səftdir, iddifakla. Elə bir ki, ləmi götür oradan, Elifi götür, əlifi qoy. Olacaq, əlləh. Deməliyir demək də yer vaxtı. Resulullah Allah sözünə əsas birinci bu sözdən getmir. Yəni Resulullah sözdən getmir. Əgər kəslə gələsə Allah sözündən əvvəl bu zaman incə oxuna. Bismillah. Bismillah. Bismillah sefdi. Bismillah düzgün bunu. Aydın oldu? Sonra isə əlifdir və ayındır. Və çox çətindir bunu düzünləsəm tənəfiz etmək. Çünki əliflə ayın eyni demək yaxın olan məxricərdir. Və deyirsən ki, qul-ə-u, ə-ru, ə-ru, ə-ru, ə-ru, ə-ru, ayn Əlif Qul-ə-ru, ə-ru, Birinci əlifdir, sonra isə ayındır. Qul ə'udhu bi Rabbil fələqo, fələqo, <gülüyor> yaxşı, qalqala gəldi, düzdür, nə etdi qalqala, oxuduq ki, Qul ə'udhu bi Rabbil fələqo, fələqo, nəyə əsasən? Allah. Çünki qalqalaya əsasən qutbucat olduğu üçün və de, onu da deyim ki, onu da qeyd edelim ki, həriflərin içində, yəni qalqala həriflərin içində ən çox qalqala olunan hərif qafdır. Yəni, çox əks sədə verilən hərif qafdır, -ka -ka hə? O xuyuruq, Qul ə'udhu bi Rabbil fələqq, fələqq, fələqq. Yəni, əks sədə verir. Yaxşı, nəyə görə əks sədə verir? Çünki qaf məxrəci hərfi on özü bunu tələb edir. Məsələn, deyə bilə, deyə bilə deyə, o alınmır ki, şey, demək ki, şey, Qul ə'udhu bi Rabbil fələqq, fələqq. O şey, qafundur, qaf qaf. Qaf özü bunu tələb edir ki, sən bunu əks səda verəsən. Bəli. Sonra xaləqo, min, min, min, Yaxşı. Yəni biz sizlə, yəni mən ə, bəz şeyləri bəz yerlərdə demirəm, çünki yüklənməsin. Yəni bəz şeyləri açıqlayacam ki, yavaş-yavaş. İxfa iki gör oxunur. Bunu birinci dəfə də eşitməsəndən bu gün deyirəm, çünki uca vaxtıdır. 1. Əgər ixva həriflərindən sonra inci həriflər gələrsə, ixva inci oxunur. Min şəri. Min şəri. İncə. Əgər ixvadan sonra qalın həriflər gələrsə qaf kimi. Min qabl. Min qabl. Aydın? Qabl. Aydın oldu? Nə aydın oldu? oldu? Əgər ixvadan sonra qaf kimi qalın hərf qaf nədir? qalın hərflərindən deyil qaqiquq bu zaman nə olur? ihfada qalın deyilir. meqabl me mion... bunu demək ki, mi qabl alınmır. Çünki incədir. İncədən sonra sən qalına keçsən alınmır. Ona yenə isən səslərsən elə çıxacaqdır. O hə, məxrəci düz versən elə çıxacaq. Deməli ihfa iki cür oxunur. Əgər ihfadan sonra, yəni sukunun sonra gələn hərflər, hərflər olsa, məsələn şin kimi şin. Hə, baxın, min şəri, min şə şəh, incə, düzə şəh, şi, şu, incə, onda ixfada incə olur, burundan gələn səs incə, min şərri mə xaləqo, xaləqo, əcə, ixfadan sonra gələn həriflər qalın olarsa, məsələn, qaf, məsələn, min qabl, oxunur, min qabl, min toxunmur, dil toxunmur, Amma səss fikir verin me meo Bəli. Hansı anda Bir də nə bax. Me Allah razı olsun. Hə. Sonra min şərri ma oxuyurlar bunu bəziləri. Meo şərri ma xalq. Ma xalq. Ma yoxdur. Ərəb dində ma deyilən bir şey yoxdur. Mədi, mə. Bəli? Bəli, uzadırsan və incədir, mə. Ma, ağına, anhu, maluhu və ma, kəsəb olmaz. Bu cür oxunuş olmaz, qətiyyən. quran kərimi Allahın kəlamını gözəl bir şəkildə oxumaq lazımdır. Həriflərin haqqını verməklə və təcvid elmini istilahi mənalarından da biri, hər bin hərfin, hər bir hərfin, haqqını ödəmək məxrəciylə, maddiylə, ğunnəsiylə, qalınıylə və incəsiylə. Ay nöldü. Min şerrimə xala xala ha. Xələd, xalaq. Yox, xala. Hale, xala, hale, xalaq, xalaq. 3-cü aya və <gülüyor> <Hemcinin, ikhfa oldu. gülüyor> min şərri qasiqin ıvə və qab həmçinin iqfa oldu min şərri ri, şer -ri. burada nədir r ince deyil qalın ince nəyə görə? çünki kəsədir və min şərri ri ki, ri demədim ki və min şərri ri səhvdir və şərri ʾ-MMIN ŞÄRR-qi ғASIIK-IN ғA-ĞA qalındı ғASIIK-IN i shuffle baş fərirdi ғASIIK-IN IZE WA, WA, WAKВ WA-WA, WA Dedi ki, v necə idi? Dodaq, götzə şəkin alır demek ki, və Və, və, və, və, və, və, və, və, və, və, və, və, və, və, və, sonunda iqləbdi, üzvür istəmə, ayənin sonunda qalqaladı. Çünki bə hərfi həmin bu 5 hərflər məri. Yəni, əksəvə əksə verilmələdi, oxumalıdır. Və min şəri qəsiqin əvə və qabı, və qabı, və, qab və qab EHAD FALAK Üçünü artıq bilirik. Üçünü təndibik edən bir şey. EHAD FALAK Bir de VEQAD Dördüncü ayah Və min şərrin nefəsəti fil'uqad Və min şərrin nefəsəti fil'uqad Fil'uqad Uqad-ı dəl, uqad-ı incə Məli, yenə ixfa baş verdi Və min şəri, şəri incədi Sonra baxın, vəslə gəldi Biz deyək ki, vəslə nədir? Hər hansı bir sözü o bir sözə birləşdirmək deməkdir Və biz səhv etmirəmsə, idğam qamari, qamariyə bilə şə, şəmsiyə keçməyə Yəni, oxunan əlifləm və oxumayan əlifləm Əgər, biz dedik ki, ümumən nun hərfi nədir? Şəmsiyə əriflərindən. Yəni, bu hərflər əgər əlifləndən sonra gələrsə, bu zaman ləm oxunmaz. Və fikir verin, əsli bunun belədir. Və min şərril nəfəsədi. nəfəsədi. Yaxşı, bəs nəyə görə oxunmur? Çətinliyinə görə. Şəmsi Bəli? Şəmsiyə əriflərindən sonra şəmsiyə. Allah razı olsun, nun şəmsiyə əriflərindədir. Məqsəd də budur. Yaxşı, bəs nəyə görə oxumur Aleyhisselam? Çünki çətinliyə olduğu üçün. Təsəvvəyən, əgər oxsaq ki, bunu və min şərril nəf, şərril nəf olmur. Şərril nəf, lı ilə nı eyni mə məxrəcdir. Birincin lını disən, son lını disən, alı da alınmı. nə oldu? Onda deməli, nunu şəddəliyirik, və ləmi oxumuruq və oxuyuruq, Və min şerrin şerr la məxmur. Bəli, belə olmalıdı. Həmçinin Və min şerrin nəffa nəffa şerrin nəfəsa ikisi də uzadır. Nəffəsa bilində fəz uzadır və uzatmağın əlaməti kiçik bir xəttdir. Hə? Zəf özü şəddəlidir. Dedi ki, Və min şerrin Nəfə, sə, sə, incə hərfi, pərtə hərfi. Sə, sə, sə. Nəfə, nəfə, Bu, hərdən sükun qoyulur, sonra uzatma işarəsi qoyulur, ki, çıxı? Olur, öyəni, uzatma. Hərdən sükun qoyulur, sonra? Sonra bu, uzatma işarəsi, şeydir, orada ət, yumru, ət, Yəni, yumru sükun deyirsiniz də. O, ümumən, o deməkdir ki, oxumurum. İndi, inşallah, bağın Kafirun surəsində biz keçəcəyik. Yəni, tələs məyin, biz mərhələ mərhələ okuyuk ya, bazı qaydaları izahələyəcəyik siz inşallah. Anad olmayın. Sonra deyirik, 5. ayə. Və min şərri həsidin ıvə həsədi. Və min şərri həsidin ıvə həsədi. İkhfa, sonra. Rə hərfi, in çoxundu, həsidin. Yaxşı, çoxundan eşmişəm. Okuylar ki, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد حَاسِدٍ حَا yoxdur Ərəbdində. Var hə? Ha, hasad da var. Hasad da diyen var. Çok garibə gə bir sözler deyirlər. Sen deyirdin hasad. Allah sən ıslah Bundan sonra demə. Ha. Demələlhamdülilləh. Elhamdülilləh. Vəl hə incədir. Hə, hi, hu hasedin hasedin ha? Və sonra əlif gəldi və əlif də izhar hərflərindəndir. Yəni ən in onu açıq bir şəkildə ifadə edəcəksən. Və izə hasəd yazasaq dəl hərfi incədir, incə. Yəni nə mənalı incədir? Oxuya bilərik ki izə hasəd hasəd dəl hərfi incədir. Dəl hərfi ince hərflərdəndir. Və incəliyi sevir bu hərfi. Qalqaladır, amma incədir. Yəni, nə mələdə kəsətmək? Çünki, baxın, qalqadın olan qaf, qalındır. Əl-həqqqa, qa, və ya ta. Qalındır. Amma bu dəlisə, baxmayana qalqaladır. Yəni, əksədə verir, amma incəliyi sevir. Həsəddə, də. Həsəddə, Aynə oldu. والسبحانك اللهم وبحمدك وانا اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطا أو سهو او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريان